Люди заглянулися по собі «Ви, батько, чули?» Торкали один другого «Ні, а ви?» «Я нічого не чув, а ви?» «Ні, ні, ні, ми, пане начальнику, нічого не чули Кожний свою роботу робив Видно, нічого такого і не було Бо якби якась гвалтовна річ Та все-таки почули, ба так Ви нині чогось лихі От краще йдіть до хати і відпічніть Спрацювалися нині «Так» Вицідив Кирикучка і баранячими очима обкинув Толичан. «Так? Ладно, ладно. Вже я знаю, що собі гадати, вже я знаю!» Зашчіпав полотнянку і криву палицю завісив на руці. «Ну, коли так, то бувайте здорові! Бувайте здорові, пане начальнику, і не будьте злої волі на нас!» Кирикучка вовком подивився позад себе, хотів щось казати, але тільки... Рукою махнув і прискореним кроком пустився до воріт, копнув їх ногою, як пса. Пожалуйте ви ще того, пробурмотів і пішов. Шагай здалеку стежив за тим, що діялося коло школи, не ходив туди, щоб не бути свідком немилої події. Ще потім сказав би Кирикучка, що він дав привід до сварки, що самою своєю появою підбадьорював залісного. По Кирикутці всього можна було сподіватися. Цілої суперечки не чув, бо тільки Кирикучка викрикував голосно на ціле село, а Залісний відповідав йому здержливо і тихо, але з його рухів і з виразу лиця можна було догадуватися, що він говорить. Поведінка шельваркових людей доповідала решту. Вони не стояли за війтом. Були це бідніші господарі або їх челять, бо багатирів, своїх однодумців, Кирикучка на шельварок не кликав. Вони мали добрі коні й ковані вози з полукішками, і тому замість льваркових робіт давали підводи до міста для війта, писаря, для панів з повіту чи для кого там випало. Не треба було великого знавця, щоб зрозуміти, що в житника хвариться. Декілька багачів тягне руку за кирикучкою, деякі вдають його прихильників, бо мусять, а решта бісом дивиться на нього, і, як у горшку під покришкою, збирається пара, так у житниках накипає злість. Шагай з досвіду знав, що таке накипання – не все безпечне, бо годі передбачити, коли і як тая злість вибухне, та які розміри прибере цей вибух Тому то, йдучи стежкою поміж загумінками, роздумував над тим, як би то зарадити злому Розуміється, найкраще було б, щоб громада вибрала собі іншого війта, Кирикучка вже досить пожився, не скривдять його Посердиться трохи, а згодом і привикне до того, що він не війде. Має великий маєток і з громадою мусить жити в згоді, бо робітника потребуватиме. Але ж би й нелегка річ перевести такі вибори. О, нелегка. З тими думками шага і пробіт забув. До вечора не так-то й далеко. Вип'є чаю, закусить хлібом і положиться спати. До недоїдання привик учитель. Пригадалася загадка – не їсть, не п'є, а ходить і б'є. Що це таке? Гадаєте, годинник? Ні, учитель. І коли тая загадка в забуття піде, а властиво, коли на неї буде лиш одна відповідь, а саме годинник? Мабуть, ще не скоро. І Шагай Гірко всміхнувся. Нараз зашелестіла жовта кукурудза і почувся крик – «Прошу, пана, прошу, пана». Червона хустка і кратчаста спідниця бігла городом і кричала «Маланка!» Зупинився, вона у великому поспісі спотикнулася на межі й впала, але ще скоріше зірвалася на рівні ноги і засоромлена проговорила на силу «Вас кличуть його мость. «Що такого сталося?» – перестрашився Шагай «Та нічого, казали, щоб ви зараз приходили» «А як казали!» – усміхнувся «Шагай, то треба йти!» Завернув і поплівся стежкою на приходство Гарно, гарно, привітала його добродійка, забуваєте про нас, старих. Ну дне вам наше товариство, правда? Шагай виправдувався, як міг, казав, що йому тут так добре, як нігде в світі, але не сміє наскучувати. Нашому братові, казав, треба вважати, щоб його влізливим не назвали. Щось таке ви казуєте, озвався отець Ідецький. Ми гостям раді. Мій чоловік нині то вже не знав, що з часом із собою робити, всі годинники понакручував, а ще трохи то був би забрався чистити карти, сміялася добродійка. А отець Ілецький боронився, не обмовляй мене, бо ще пан Шагай погадає, що я на старість дитинію. А воно ще так зле не є, але буцімто ти не казала чекатись під вечірком, бо може професор прийде? Казала, призналася добродійка Ілецька, от ми ще й зі столу не позбирали, і каву для вас, пане Шагай, лишили. Ганя вам зараз принесе. Ганя встала і пішла до кухні, а Шагай вже й не знав, що йому казати. Ні, дійсно, мені прикро, бо чим же я відплачу за тую прихильність? Яку знаходите в нашій хаті, правда? докінчила за нього добродійка. Не говоріть багато, лиш пийте. Не люблю цих церемоній. Ми люди старої дати, що на серці, та й на язиці. Так так, якої гадаємо, таку й співаємо, додав від себе отець Ілецький. А тих всіляких нових, великосвітських форм не любимо, бо то, знаєте, слова як мідь, а серце як лід, а цілую рученьки, а моє поважаннячко, а се, а те. А тут, якби міг, то підкотив би колоду до ніг, щоби собі голову розчерепив. Я з міста, як з пекла, до моїх житників, утікаю. «Бо ми вже старі, і тяжко нам до нових порядків привикати», – перервала добродійка. Знала, що її муж, як на твою тему попаде, то може і до півночі говорити, а вона мала пильніші питання. «А обідали ви нині, пане Шагай?» Шагай спаленів. «О, бачу, що ні, бо де вам мала Марта зварити, коли шильварок у школі?» «Я посилала по вас, а ви, чую, до Симаківського пішли, знайшли церквеньку Богуся молити». «Ми, пані Добродійко, дуже гарно собі побалакали». «Можливо, бо Симаківський не дурний чоловік, але розмова розмовою, а обід – обідом. Як ви мені щось таке на другий раз зробите, то я вас і знати не хочу». «А про що ж ви таке балакали з Симаківським?» – спитав отець Ілецький. І Шагай розповів усі свої нинішні пригоди і про глинокопи, і про зустріч з Залісним, і про церкву в прилученій, і про сварку Залісного з Кирикучкою». Отець Лецький курив файку, слухав уважно, а якщо він не дочув, то питався, як кажете, як? І Шагай мусив підносити голос. То ви, значиться, нині трохи наші житники пізнали. Глинокопом не журіться. Відколи пам'ятаю, то там люди глину беруть і ніякого припадку не було. Але може бути отче добродію. Всього може бути, там тільки раз якась ялівка втопилася, і на тому кінець. З Кирикучкою гірша справа. Це, знаєте, хлоп сім миль позапекла. Але не гадаю, щоб його могли скинути звійта. Як громада другого вибере, відізвалася Ганя, то що він зробить? Громада – великий чоловік. Громада Капустяна голова, заперечив отець Лецький, «Погородіжаться і також сядуть, за Кирикучкою обстане повід» бо це порядний від. Закон сильніший від повіту. На папері, Доню, на папері. А в дійсності сила сильніша від права. І я вам раджу, пане Шагай, не пхайте пальців поміж двері. А як треба буде.